І все інше, що тепер впадає мені в око, засвідчуючись за господарів помешкання. Я хитаю головою, але ще не хочу обертатися. Єва мене добре розуміє. Вона продовжує говорити. А все почалося з однієї картини, дивом вцілілої в його старій майстерні. Хоча для мене це не дуже приємна історія, додає вона, і замовкає. Я розумію, що це справжня історія, а не та, в якій діє її двійник. Проте я не хочу розпитувати. Я більше не хочу слухати жодних історій. Їх надто багато. З мене вистачить своєї. Нарешті я обертаюся. І бачу Єву. У неї засмагле обличчя і пухнасте, темне, довге волосся, як і у хлопчика. Від завивки та білої фарби не лишилося й сліду. Вона в довгій примісі цивій сукні і плетених сандаліях. Я ніяковію перед цією незнайомою жінкою. «Ти сюди як?» – з посмішкою питає вона. «Поїздом. Хочеш, лишайся, відпочинь. У тебе стомлений вигляд». «У нас все своє, сир, молоко, ти такий худий!» Хлопчик на ліжку зарухав ніжками, і вона жестом показала. «Треба вийти, він недавно заснув». Ми виходимо. Пес лишається біля ліжка, позіхає, видаючи кумедний звук і нашорошує вуха. Потім лягає мордою на лапи і дивиться на мене знизу вгору, від чого його великі вологі очі стають майже людськими. З духмяної, пістрявої напівтемряви ми виходимо на обійця. Єва веде мене до альтанки в глибині саду. Всередині вона так само завішана тканими килимами з дивними геометричними візерунками. Ззовні вся заплетена хмелем. І знову еклектика. В альтанці щось на кшталт бару з чудовою кавоваркою та іншим начинням, якого в селі не побачиш. Єва варить каву. Я дивлюсь на її спину. На довге волосся, що коливається нижче лопаток і світиться, мов шовкові нитки. Навіть спина випромінює спокій. У мене стискається горло. Я не сподівався, що ти ще тут, кажу. Єва обертається, посміхається. «Дурник», – каже вона, – «який же ти дурник, Данику?» І ставить переді мною глиняне горнятко з кавою. «Дерев'яний стіл, аромат кави, сливовий сад». Я тримаю в руках це старе горня з тріщиною на боці, і на мене накочуються нечіткі розмиті спогади, я подобаю в них. «Пізнав?» – посміхається Єва. «Це ми купили в той бабці, що розповідала про панночку із бантом на шиї. Пам'ятаєш?» Спас у горлі. «Я роблю ковток і навмисно опікаюсь. Я ненадовго, не до ладу кажу я, і втуплюю очі в кругле чорне озерце кави в горнятку, ховаючи там очі». «У тебе гарне авто?» – каже Єва. «Видно, в тебе все гаразд, хоч ти і добряче змінився». «Так, у мене все гаразд, все путем. Я мовчу. Знаю, що варто було б сказати пару слів про те, про що вона не наважується розпитувати. Але вона не питає. І я не розповідаю. Вона теж не хоче чути жодних історій. Ми говоримо про хлопчика». У нього купа різних імен, але поки що його кличуть «Розкішний». Це перше, що вона почула від відповідухи, котра приймала його на світ. «А знаєш, хто вона?» – хитро питає Єва, і, не дочекавшись відповіді, радісно повідомляє. «Аугустина? Іншої ми б сюди не допустили». «Я не мію. Я задихаюсь. Так не мало бути. Я був певен, що ми просто погрались у якусь гру, після чого все мало стати на свої місця. Правдою лишиться тільки те, що зафіксовано на плівці. Чому ж тоді існує цей будинок, цей хлопчик? Чому я не міг зробити щось подібне? Жити ось в такому домі, пиляти дрова, ходити із собакою до лісу і... Я проливаю каву на сорочку, Єва сміється, це не Єва, це Євпроксія, котра більше не боїться свого імені. Картина Майстерня вже не нагадувала стерильно-респектабельне місце, яким була до розлучення художника з дружиною. Тепер тут панував безлад, такий самий, який був від початку. Американець ходив сюди майже щодня. Він навчився пити горілку з соком, потім без соку, з закускою і без закуски, підсмажувати сірником нутрощі вобли, делікатес для посвячених, вимовляти ідіоматичні конструкції ненормативної лексики, доходячи до третього та четвертого поверху, братися по циганському, спати на тапчині в одязі, троєкратно цілуватись, пити третій тост за любов, і не цокатись на четвертому за тих, кого немає. Але Микола, так звали господаря майстерні, ні на тверезу, ні на хмільну голову не згоджувався продати полотно. Під час застілля він виголошував довгу промову про американську субкультуру, на боротьбу з якою він мусить віддати останню краплю своєї безцінної крові, а на тверезу стверджував, що продавати картину він не має, ніякого морального права. Американець міг би натиснути на його дружину, бо він пам'ятав її з тої першої вечірки. Вона б клюнула на величезну суму, яку він весь час подвоював. Проте дружини вже не існувало. Микола мотивував розлучення тим, що все життя ненавидів, як вона посміхається. Американець терпляче вислуховував сімейну драму, Замішано на фатальній посмішці, трагнув своє. «Навіщо тобі ця картина?» – говорив Микола. І американець замовкав, починав палити цигарки отаман, до яких спочатку ставився з найбиякою огидою, а потім у цій майстерні звик і навіть полюбив. Йому давно вже пора вертатися додому, до своїх справ. Він розумів, що мирнує час, займається в чужій країні дурницями – а картина є лише приводом залишитись. Адже так само, як і до майстерні, він наполегливо ходив до центру і чекав, крутячи в руці, низку чорних перлів. Вона перетворилась на нього на вервицю, по якій він відраховував дні. Проте чорні кульки вже пішли десятим, а потім сотим колом. І він так само йшов замкненим простором своєї незрозумілої туги на незрозумілій йому землі із незрозумілими людськими стосунками, де посмішка могла стати причиною зруйнування священних родинних уз. На телецентрі йому говорили, що та, котру він шукає, ще рік тому поштою повідомила про звільнення. Він змусив керівництво знайти цю телеграму, а потім довго на мапі відшукував назву місцевості, з якої вона прийшла – жахаючись і нічого не розуміючи. Нарешті самотужки, накресливши маршрут, арендував авто і рушив у путь. Його попереджали, що це небезпечно, пропонували допомогу, казали, що краще звернутися до міліції чи приватного детектива. Але, подовживши візу і свою акредитацію, він сів за кермом. Як людині прагматичній, йому не вистачало «останньої крапки наді», а він мусив її поставити, адже то признав. Поїхавши звідси назовсім, більше ніколи не повернеться, хоча й не матиме спокою все життя. Отже, він вирушив, клянучи дороги, полущені стихією, жахаючись дерев'яних вказівників із дивними назвами місцевостей і придорожніх ганделиків, де гомоніли, співали, а часом билися люди. Навички, почерпнуті в майстерні, далися в знаки, і за кілька днів він вже міг порозумітися з дальнобійниками, навчився позичати чи віддавати бензин і спілкуватися з даїшниками».